com Cidana de Bergerac, Molière i Ja baptiste Lulé. En 1659, Molière dona per acabada la seva vida de... i amb les precioses ridícules comença la seva veritable carrera teatral, deixa l'estil italià i crea, amb el seu geni perdurable, una nova comèdia totalment empaltada de l'esperit francès. Perdoneu-me les meves paraules d'avui, que tot i així són ben certes, i donem pas a precioses ridícules de Molière, que, estrenada a París el 18 de novembre de 1659, viu encara plena de juvenesa amb el deliciós esperit de la sàtira a l'afectació i a la pedanteria. Perioses ridícules, original de Jean-Baptiste Pocanem, Molière. Traducció de Manuel de Montoliu, adaptació radiofònica de Mà de Parelló. Repartiment per ordre d'intervenció. Camp Florit, Vicenç Manuel Domènech. Vall d'Or, Fidel Germán. Morgibús, Ferran Parés. Madalena, Maria Matilde Almendros. Gatós, Maria Dolors Busquets. Mariona, Teresa Pons. El marquès de Maresquill, Ricard Palmerola El vescompte de Jodelet, Antoni Marcos. I les veus de Josep Solans i Xavier Valls. Realització tècnica, Frederico Derlain i Placid Navarro. Muntatge musical, Miquel Hernani. Direcció i realització, Ricard Palmarola. Senyor Valdor. Què? Mireu-me un moment sense riure. Bé, què? Què dieu de la nostra visita? N'heu sortit gaire satisfet? Tenim motius d'estar-ho, tots dos, segons la vostra opinió? De cap manera, parlant clar. Per mi? Jo us confesso que n'estic tot escandalitzat. On s'has vist que dues provincianes impertinents facin tant les desdanyoses i que dos homes com nosaltres sien tractats amb tanta insolència? Tampoc feines han arribat a decidir-se a oferir-nos cadires. En la vida he vist tant parlar-se a cau d'orella com elles han fet amb nosaltres tan bedallar, tan fregar-se els ulls i demanar tot sovint quina hora és? No us hagueu adonat? Com només assignaren respondre que sí i que no a tot el que els dèiem? I no convindreu amb mi que amb tot i que haguéssim estat la gent més baixa del món? No se'ns podria fer un acolliment més descortés del que elles ens han fet? Em sembla que us preneu les coses massa fortes, certa. Així m'ho fins al punt que vull venjar-me d'aquesta impertinència. Ja sé jo el que ens ha fet tan despreciables els seus ulls. L'aire preciós no solament ha infectat París, també s'escampat per les províncies i les nostres demisèles ridícules n'han flairat una bona part. En un mot, la seva persona és una barreja de preciosa i de coqueta. Jo prou sé el que és menester per ser ben rebut per elles i, si en voleu creure, els havem de jugar una passada que les convencerà de la seva estupidesa i les ensenyarà a conèixer millor la gent que tracten. I... com ho fareu? Tinc un cert criat que es diu Masquerill, que té fama entre molta gent de Bel Esperit. No hi ha res en efecte tant a l'ordre del dia com el Bel Esperit en els temps que correm. Aquest Masquerill és un extravagant que s'entusso en voler fer l'home de distinció. Li dóna ordinàriament per la banda de la galanteria i dels versos i desdenya els altres criats fins al punt de mutejar-los de bèsties. Què és, doncs, el que voleu fer? El que vull fer? Vull... però sortim d'aquí abans. Doncs què? Que heu ja vist de la meva boda? I a la meva filla? Anirà a la meva cosa? Quin és el resultat d'aquesta visita? feu aquí una cosa que podríeu saber millor per elles que per nosaltres. Tot el que us podem dir és que us rendim grans mercès pel favor que ens haveu fet i que restem els vostres molt humils servidors. Ara, ens retiren, vostres molt humils servidors. Ens retirem, senyor. Em sembla que no surten gaire satisfets. De què podria venir el seu descontent? Cau sabeu què ha passat. Mariona! Mariona! Què se'ls ofereix, senyor? A on són les senyoretes? Al tocador. Què hi fan? Fan pomada pels llavis. Masses, masses pomades. Els direu que vinguin? Sí, senyor. Oh, aquestes beneites amb les seves pomades tenen ganes d'arruïnar-me. Per tot no veig altra cosa que clares d'ou, llet virginal i mil altres andròmines que no conec. D'ençà que som arribats, elles ja porten gastat al llarg d'una dotzena de porcs i quatre criats viurien cada dia només dels peus de multor que elles empleen per fer pomades. Pare, ens demanava que ja som aquí. És realment necessari fer un tan gran dispendi per engreixar-vos al morrer? Mm -hmm. Dieu-me, si us plau, què heu fet en aquests senyors que els he vist sortir amb certa aire de ressentiment? No us heu ordenat veure'ls com es mereixen els que volia donar-vos per marits? I quin efecte, pare meu? Voleu que ens hagi fet la conducta irregular d'aquesta gent? Diréu-nos un medi mononcle perquè una noia mitjanament raonable pogués entendre's amb unes persones com la Llur. I què hi trobeu a dir? Vella galanteria, la Llur. Com? Fer l'entrada amb el matrimoni? I per on vols que comencin, pel concubinatge, eh? no és aquesta una manera de procedir eh? de la que ens podem felicitar tant vosaltres com jo. Ah, hi ha cosa més complida que això, i aquest llar sagrat, el que ells aspiren, no és un testimoni de l'honradesa de les intencions. Oh, pare meu, això que dieu? És digne del burgès més vulgar. Em causa vergonya sentir-vos parlar d'aquesta feïsor. I caldria que us féssiu ensenyar el bell aire de les coses. No tinc res que fer d'aires ni de cançons. Jo et dic que el matrimoni és una cosa sacrosata i que és portar-se com un caballer o començar per aquest punt. Oh, Déu meu! I que aviat s'acabaria una novel·la? Si tot el món arribava a ser com vos. Oh I com fóa d'Armó i si de seguida Cirus es casés amb mandana i sentcurial si es desposés el primer pas amb la guelfa. que en bens a contar amb aquestes històries. Ara meu, La meva cosina us dirà també com jo, que a la força, les noces tenen d'arribar solament després de totes les altres aventures. Cal que un amant, per fer-se agradable, sàpiga expressar els més vells sentiments, a l'anar, la dolçor, la tendresa, l'apassionament, i que sia acuradíssim en les formes. Primerament, ha de veure al temple o al passeig, o en qualsevol cerimònia pública, la persona que el té enamorat. O bé, té de portat fatalment a casa per un parent, a un amic i sortir d'allí, tot concirós i melancòlic. Amaga durant un temps la seva passió a l'objecte adorat i, no obstant, li fa moltes visites durant les quals no deixa mai de proposar qualque problema galant per exercir els esperits de la reunió. Arriba el jorn de la declaració que s'ha de fer ordinàriament en una vinguda de jardí, mentre la companyia sia una mica allunyada. I aquesta declaració va seguire d'un sobtat cop d'ira que esclata amb la nostra rojó i que per un temps exila l'amant de la nostra presència. De seguit, ell troba medis de mansir-nos, d'acostumar-nos insensiblement a les expressions de la seva passió i de treure'ns del nostre interior aquesta declaració que ens fa tanta pena. Després d'això venen les aventures, els rivals que ens llences de través contra una inclinació compartida, les persecucions dels pares, les gelosies engendrades per falses aparences. Els l'os, els desespers, els raptes i tot, tot el que se'n segueix. Veus aquí com s'atracten les coses dins de les belles maneres i són regles aquestes de les quals en bona galanteria ningú se'n sabria excusar però venir de cop i volta amb l'únic conjugal no per l'amor, sinó per parlar del contracte matrimonial i prendre justament la novel·la per la cua. Permeteu-me repetir-ho, Ara meu, no pot haver-hi res més ordinari que aquesta manera de procedir. I tot això em sento regirada, només que amb l'impressió impressió que això em causa. Refunoll, quin diantre de llenguatges aquest. Eh? Ah, deu ser el gran estil. Efectivament, mon oncle, la meva cosina ha encertat la nota justa en aquesta qüestió. Quin recurs hi ha per fer bon acolliment a persones del tot profanes en galanteria? Estic ben segura que no hem vist mai el mapa de la Vall Tendre i que Dols Bitllet, Encisses Guard, Monts Galants i Berge Oliu són ciutats per ells desconegudes. No veieu que tota llur persona ho manifesta? I que no tenen res d'aquest aire que es recomana a l'amabilitat de la gent ben anada. Quan bon, hi ha una visita amorosa, amb la cama sense guarnir, amb un capell desarmat de plomes, un cap irregular de cabells i un vestit que pateix una indigència de llaços. Oh. Déu meu, quins amants són aquests, quina frugalitat d'ornament i quin eixotor de conversa no es pot suportar, n'hi ha per desmaiar-se. He remarcat també que llurs corbates no eren ben tallades i que mancava més de mig pam perquè llur calça fos prou ample. Ah, a creure'm que són boges totes dues i, i no puc entendre res d'aquesta xerrameca. Catós i vos, Madalena. Oh, oh, oh, per favor, pare meu. Desavaseu-vos d'aquests noms estranys i apalleu-nos d'una altra manera. Com? Aquests noms estranys, que no són els vostres noms de foix? Déu meu, que en sou de vulgar! Una de les coses que més em sorprenen és que vos hagueu pogut engendrar una noia tan espiritual com jo. S'ha parlat mai en vell estil de cator ni de Madalena. Oh. I no em confessareu que caldria només que un d'aquests noms per desacreditar la novel·la més hermosa del món. És ben cert, mon oncle, que una orella una mica delicada sofreix terriblement de sentir pronunciar mots com aquests. I el nom de Polixene, que la meva cosina s'ha triat, oh. i el de Minta, que jo m'hi he atribuït, Tenen una gràcia, un encís que no podeu negar. Escolteu, no hi ha més que un nom que serveixi. No consento que tingueu altres noms que aquells que us han posat els vostres padrins i les vostres padrigues. I en quant a aquests senyors, jo conec les seves famílies i els seus bens i vull resoltament que us disposeu a rebre'ls per marits ja em sento cansat de tant sostenir-vos als meus braços. La custòdia de dues noies és una càrrega massa pesant per un home de la meva edat. Per lo que a mi respecta, mon oncle, tot quan vos puc dir, és que trobo el matrimoni que és quelcom de repugnant. Com se pot sofrir aquesta idea de dormir amb un home Meteu-nos l'espiral en llibertat enmig de la vella societat de París, on tot just acabem d'arribar. Deixeu-nos teixir el nostre ple, la trama de la nostra novel·la, i no ens precipiteu la conclusió. No hi ha dubte, tenen barri nova, són rematades. Bé, una vegada més, jo no entenc res de tots aquests romansos. Vull ser amo absolut i per talar totes les discussions, o caseu totes dues abans de poc temps, o com l'allum que ens il·lumina, que us ficareu monja! No, no! Ho no. he jurat! Ai, no. Ai. Déu meu! Que enfonsada té la forma dins la matèria el teu pare! Que n'és de tosca la seva intel·ligència! I quines tenebres hi ha la seva ànima. Què vols fer-hi, cosina? N'estic confosa per ell. Em costa treball de persuadir-me que jo pugui ser realment la seva filla. Ai, sí. I espero que qualque qualcaventura vindrà un jorn a fer més il·lustre la meva naixença. senyoreta. I hi ha un criat que demana si la senyoreta sona a casa i diu que el seu senyor vol venir-vos a veure. Apreneu, estúpida, expressar-vos menys vulgarment. Dieu! Hi ha un indispensable que demana si us trobeu en la comoditat d'essar visibles. Senyora, jo no entenc el llatí i no he après compost. pós. La filofia al pensionat. Ui, mireu la insolenta, això no es pot suportar. I qui és el senyor d'aquest criat? M'ha dit que era el marquès de mascarilla. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Un marquès? Ai, <t 'susen> sí, sí, sí, aneu a dir que som visibles. Sens dubte, és un bel esperit que ha sentit parlar de nosaltres. Segurament. El tenim de rebre en aquesta saleta baixa més aviat que en la nostra càmera. Sí, sí, sí, sí. Ajustem-nos una mica els cabells, almenys, sí, sí. i sostenim la nostra reputació. Cuiteu, Mariona, veniu a extendre'ns dins del conseller de les gràcies. Amb bona fe, que no sé quina mena de bèstia és aquesta. Parleu un cristià, si voleu que us entengui. Oh, el mirall, ignorant. Oh, ignorant. Oh, I teniu compte de no envilir-me el cristall per la comunicació de la vostra oh, sí, imatge. Sí, sí, sí. Oh. Ai, posar aquells de set rodes, em paguen Hola, portadors! Per perllà! Perllà! per, allà. per allà... Estic veient que aquests pràtols han pres el determini destrellar me força d'un xopegar contra l'esperatge i el moviment. Caram, és que la porta és estreta. Heu volgut, de totes passades, fer-nos entrar fins aquí? Naturalment. Ah, Volíeu miserables que es posés l'orfana de les meves plomes a les inclemències de l'estació plujosa i quedés a imprimir el calçat en el fang? Aneu, tragueu de la cadera? Apagueu-nos, senyor, si us plau. Eh? Dic, senyor, que ens dongueu diners, si us plau. Com? Oi, oi, oi! Insolent, demanar diners a una persona de la meva qualitat. És així com s'apaga els pobres de nosaltres? O és que la vostra qualitat ens donarà a menjar? Ah, ja us ensenyaré jo a guardar les formes. Aquests poques vergonyes gosen riures de mi. Apa, apa, pagueu-nos el moment o sabreu el mal que fan els pals de la cadira. Ai. Què? Digui sí, que vull rebre diners de seguida. Ah, aquest és raonat. De pressa, doncs. <laughs> Oida, tu parles com cal. Per a l'altre és un malcarat que no sap el que es diu. Té. Estàs content? No, no, estic content. Heu donat una bufetada al meu company. Calma, sí. calma. Té, per la bufetada. Tot es consegueix de mi si se'm tracta dins de les bones maneres. Aneu, veneu d'aquí moment a recollir-me per anar al Louvre al petit coucher. Bé, però primer cobrarem. Estau, aneu, aneu. Senyor. Les senyoretes venen de seguida. Que no tinguin pressa. Ja m'he col·locat amb tota comoditat per esperar-les. No, ja se aquí. Ah. Senyoretes, ah. us sorprendrà sens dubte l'audàcia de la meva visita. Mm -hmm. Però és la vostra reputació la que us ha portat la importuna companyia de la meva persona oh. i el mèrit té per mi... Atractius tan irresistibles que vaig sempre corrent darrere d'ell. Oh, si perseguiu el mèrit, no serà pas en les nostres terres on teniu de venir a caçar. Per a veure mèrit on nosaltres, és precís que vos ens legueu portat. Que consti el meu vot en contra de les vostres paraules. L'anomenada donen-lo just pregonant lo que valeu i no deixareu res pervert en aquest món galant de París. Ai, la vostra complacença malversa massa esplèndidament la llarguesa de ses lloances I no podem, la meva cosina i jo, es... admetre seriosament les dolçors de la vostra galanteria. Polixena, podríem seure. Eh? Millor dit disposar les comoditats de la conversa. Oh. oh! sí! Però abans estic en seguretat aquí. Què temeu? Algun furt del meu cor. Algun assassinat de la meva independència. Jo veig aquí uns ulls que tenen el semblant de ser molt mals minyons. Que semblen disposats a insultar totes les llibertats i a tractar un cor pitjor que un butxí. Digue'm-li, tantos d'uns se'ls hi acostes posen en guàrdia mortífera. Ai, com hi ha món que no m'enfiaria. I jo vull fugir-ne corrents si abans no me'n donen garantia suficient de que no m'han de fer mal. Ai, filla, teu un caràcter ben enjugaçat. Resulta una milca. No, no, no tingueu por. <coughs> els nostres ulls no tenen pas males intencions i el vostre cor pot reposar tranquil sobre la noblesa de lliurs sentiments. Més, per favor. Senyor, no siau inexorable envers aquest silló que us allarga els braços ja fa un quart d'hora. Contenteu una mica el desig que té d'abraçar-vos. Ah, Senyor. Sí. I bé, senyoretes, què me'n dieu de París? Oh, Déu oh. meu! Què en podem Ai, sí. dir? Caldria ser l'antípode de la raó per no confessar que París és el gran arxiu de les meravelles, el centre del bon gust, del bel esprit i de la galanteria. I ja sóc de opinió que fora de París no hi ha pas salvació per les persones de set. Oh, és una veritat incontestat. És una mica fangós. Oh, oh. Però, però, tenim com remei la cabida de braços. Ai, oh, oh, oh. oh, oh. és veritat oh, oh. que la cabida és un refugi meravellós contra els agravis del fang i del mal temps. Rebeu moltes visites? Oh, oh. Quin bel esprit conteneu entre els vostres. Oh. Nosaltres no som encara conegudes però ja som en camí d'ésser-ho. I tenim una amiga particular que ens ha promès de portar-nos a casa tots aquests senyors de la plec de peces selectes. I alguns altres que ens han dit que passaven per ésser els sobirans àrbitres de l'elegància. Oh, Deixeu per mi aquesta feina, que ara la puc fer millor que ningú. Oh. Tots ells són visites meves. Oh. I puc dir que no hi ha cap dia que no em llevi sense una mitja dotzena de bo sprits. Us serem reconegudes amb la més gran reconeixença si ens proporcioneu aquesta amistat. Car, no hi ha remei? Cal fer la coneixença de tots aquests senyors, si una vol figurar entre la vella societat. Ai, sí. Ells, ells són els que elaboren les reputacions de París i una sap que hi ha un senyor tal amb qual tracte n'hi ha prou per a donar-vos per tot arreu fama d'intel·ligent quan no hi hagués altra cosa que aquesta. Més, per a mi, això que em sedueix particularment és que per l'intermedi d'aquestes espirituals visites una centera de mil coses que és de tota necessitat saber que són l'essència del bel Espírit. Per aquest medi se saben cada dia les noves galants les juliues produccions en prosa i en vers se sap a punt fixa que un tal ha fet la més hermosa peça del món sobre tal argument que una tal ha posat paraules a l'àrea tal que aquest ha composat un madrigal sobre una dolça sensació que aquell ha arritmat unes estrofes sobre una infidelitat que el senyor Tal escrigui i vespre una sexteta a una senyora Tal que aquest autor ha ideat un projecte que aquell és a la tercera part de la seva novel·la que aquell altre té les seves obres en premsa això és el que dona relleu a una persona per totes les tertúlies. I si hagués d'ignorar aquestes coses, no donaria pas una agulla per tot l'esprit que es pugui tenir. Jo també trobo, en efecte, que és una cosa ridícula que una persona expressi d'esperit i no sàpiga fins la més insignificant quarteta que es fa cada dia. Mm -hmm. I en quant a mi, confesso que em sentiria confosa de vergonya si arribava a passar que em vinguessin a demanar per alguna cosa nova que jo no hagués vist. És veritat que és vergonyós de no ser dels primers en saber tot el que es fa. Eh? Però no passeu ànsia. Jo vull establir a casa vostra una acadèmia de bel espai oh! i us prometo que no es farà un bocí de verds a París que no els sapigueu de memòria abans que no. hagués. Oh! Per el oh! que a respecte, tal com em veieu, em faig esgrema quan vull i de la meva collita en veureu córrer per totes les reunions de París 200 cançons, altres tants sonets, 400 epigrames i més de 1.000 madrigals sense comptar els enigmes i les semblances. Oi, ja us confesso que tinc un deliri per les semblances. Ja no conec res de tan galant. Les semblances són difícils i requereixen un esperit profund. En coneixereu algunes de la meva manera personal que no us desplourem. Jo em torno boixa pels anignis. Són un gran exercici per l'esperit i aquest mateix matí N'he fet quatre, que us enduraré a endevinar. Ai, els madrigals són ben agradables, quan són ben tornejats. Aquest uh -huh. és el meu talent especial. Oh, I ara estic treballant en posar tota la història romana en madrigals. Oh! Oh! i quina cosa més sublim. Jo us en retinc des d'ara un exemplar, almenys, per quan ho feu imprimir. I jo us em prometo una cada una i dels millors relligats. Oh! Això és poca cosa per les meves facultats, però ho faig solsament per donar guany als editors i llibres que em persegueixen. Ai, ja m'imagino el gran pler que deu causar veures imprès. Quiu no, dubte. Uh, més a propòsit. Uh, us recitaré un imprompto que ahir vaig fer a casa una duquesa amiga meva on vaig anar de visita. Sóc terriblement fort per això dels impromptos. L'imprompto és justament la pedra de toc de l'esperit... Escolteu! Escolteu! Són tot aia, aia, aia, aia... Oh! Oh! Ni jo me n'adonava! Mentre sense malícia de prop vos guardava els vostres ulls traïdors mon cor vareu robar. Oh! Lladres! Lladres! Lladres! Correu-nos agafar! A -a -a. Oh, oh, ai oh! oh, Déu del cel, no es pot donar res més d'exquisit. Tot el que jo faig té l'aire distingit, aquest impromptu no té res de parar. Oh, n'és lluny de més de dues llengües. Us l'heu fixat en aquest començament? Ai, sí. Eh? Mm -hmm. Oh, oh, veus oh. aquí una cosa estupenda? Oh! Oh, com un home que se'n dóna compte de sobte, eh? Oh, oh, la sorpresa. Oh, oh. Sí, sí, sí, aquest. Oh, oh, el trobo admirable. I sembla que no sigui res. Ai, per Déu, no diguis això. Són les coses d'aquesta mena, les que no tenen frent. No hi dubte. I m'estimaria més haver fet aquest. oh un poema èpic. Caramba, teniu bon gust. <ríe> no tinc pas del tot dolent. Però, no admireu també aquell ni jo me n'adonava? Eh? Fixeu-vos, ni jo me n'adonava. És a dir, no m'hi havia fixat. Manera de parlar natural. Ni jo me n'adonava. Mentre sense malícia, és a dir, mentre innocentment, sense mal pensar, com un pobre bé, de prop Vos assobardava, és a dir, entretenia contemplant nos observava, us mirava. Els vostres ulls traïdors, eh? Mm -hmm. Què us en sembla de gats oh. traïdors? Oh. No és un mot ben triat? Divinament. Oh. Traïdors, oh. és a dir, amb traïció d'amagat. Sembla veure's un gat que acaba de caçar una rata. Traïdors. Oh, no pots estar millor. Mon cor varen robar, és a dir, me'l varen prendre, se me'l varen emportar. Oh. I ara, oh, lladres, lladres, lladres, correu-los a agafar. No diríeu que és un home que crida i empaita un lladre per fer-lo que fa. Lladres, lladres, lladres, correu-los a agafar. Ah, I s'ha de confessar que tot té un aire espiritual i galant. D'això se'n diu saber l'ofí de les coses. La gran finor. L'ofí de la finor. Tot. Tot és admirable, us ho juro. Jo no havia sentit res de tanta empenta. Oh, tot quan jo faig em ve així naturalment, sense cap esforç ni estudi.. Ja, ja. La natura us ha tractat com una mare apassionada. I vos i posseu el seu fill aviciat. Oh, no. I eh, en què ocupeu el vostre temps, senyoretes? Oh. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. En res. Ah. Hem sofert fins ara un dejuni espantable de diversió. Em poso a la vostra disposició per acompanyar-vos un dia d'aquest a la comèdia Ai. si voleu. Ai, sí, sí, sí. Pròximament se sí. n'ha d'estrenar una que celebraré moltíssim per a veure amb companyia tan agradable. Ai, no ens en podríem excusar. No, no, que... Solament us demano que aplaudiu com si a menester quan hi anem. Sí. Carme compromès a fer triomfar l'obra i l'autor mateix m'ho ha vingut a suplicar aquest matí. Aquí, hi ha el costum de que a nosaltres, les persones de la reputació, ens vinguin els autors a llegir llurs obres noves i així obligar nos a trobar-les bones i a crear llur popularitat. I ja podeu pensar si quan nosaltres diem alguna cosa la galeria cosa contra Per lo que em respecta, sóc dels més formals i quan he fet una promesa a algun poeta crido sempre perquè em sentin això sí que és una cosa bona i ho crido abans i tot que les llums sien enceses. Ai, no me'n parleu. És extraordinari aquest parís. Cada dia passen mil coses que s'ignoren a províncies, per més espiritual que una vulgui ser. No dieu res més. Ara que ens som informades, complirem a molt d'aver de fer sentir les nostres exclamacions d'entusiasme a cada paraula que ens arribi. Jo no sé si m'enganyo, però... Feu cara d'haver escrit alguna comenta. Ah. Ai, podria haver-hi alguna cosa del que vos dieu. Oh. Oh, sí. Molt bé. La tindrem de veure. Oh, no, no. Ara, entre nosaltres, jo n'he fet Oh! Ah, a quina companyia la donareu? I cada demaneu els comedians de l'hotel de Burgonya? No hi ha ningú fora d'ells que sigui capaç de fer valer les coses. No. Els altres són uns innocents que reciten d'igual manera que es parla. No sap fer retullir els versos i aturar-se l'intret oportú. I quin medi hi ha, dieu per conèixer on és el bon vers? Si el comediant no fa pauses i no ens adverteix d'aquesta manera, que llavors cal que la gent faci el seu, ah, ah, d'admiració. És cert, hi ha manera de fer sentir als espectadors les belleses d'una obra i les coses no valen més que el grau en què se les fa valer. I, dieu-me... Què us en sembla de tots els meus flocs i llaços? Els trobeu en harmonia amb el vestit? Absolutament. La cinta és ben triada. Oh, furiosament bé. I què em dels acanalats? Oh, oh. Són de factura, irreproxables. <t ha> <t ha> Almenys em puc ventar de que tenen un pam més que els corrents. Jo tinc de confessar que mai no he vist a ningú arribar tan amunt. En l'elegància del vestit. Fixeu-se, fixeu-se. Fixeu una mica en aquests guants. Fixeu-se, eh? fixeu la vostra tensió del vostre odorat. Ah. Mm -hmm. oh, exhala una olor terriblement bona. Amb la vida he respirat un perfum més exquisit. I d'aquest que porto a la perruca, què me'n dieu? Ai senzillament sublim. Els sentits em són delitosament impressionats. No em dieu res de les plomes? Oh. Mireu-les, mireu-les, com ah, les sí. trobeu? Espantosament hermoses. Creureu que cada una m'ha costat un lluís d'hort? Jo pateixo aquesta mania d'anar a raure generalment Sobretot el que ja hagi de més bo i escollit. Jo, es nata, es nata. jo us donc la seguretat de que simpatitzarem, vos i jo. Tinc una furiosa delicadesa per tot el que he de portar. I fins les mitges i tot no puc sofrir res que no sigui l'ús selecte de lo més selecte. Ai, ai, per, per pietat. Pel nom de Déu, senyoretes, em, em feu molt mal ús. Què? Puc queixar-me del vostre procediment. Això no és decent. Què us passa? Què teniu? Com? Totes dues contra el meu cor al mateix temps. Atacar-me per la l'abrat i per l'esquerra. Oh, això és contra el dret de gens. Les forces no són pas iguals i tindré de demanar auxili contra els assassins. Cal confessar que diu les coses d'una manera ben encisadora. Té una admirable originalitat. El seu talent. Però sentiu més poc que mal. I el vostre cor crida abans d'ésser destrossat. Què diable, ja està destrossat des del cap? Fins als peus. Senyora, Senyora vos demanen? Qui? El biscomte Judalet. El, el biscomte Judalet? Sí, senyor. El coneixem? Sí, és el meu millor, mixte. Feu-lo entrar, de seguida. Oh, eh, eh, ja fa molt temps que no ens hem vist i em dóna una gran alegria aquesta coincidència. Veus-la eh, aquí. Senyoretes, senyor... Oh, biscomte! Oh. oh, marquets! Quina sort de trobar-te. Quina alegria veure't aquí. Vés a mancar un cop més, amic meu. Cosina, cosina, ja comencem a ser conegudes. Ai, sí. Mira la bona societat com ja comença a saber el camí de casa per venir a veure's. Senyoretes, permeteu-me que us presenti aquest gentil Vos prometo que és digne de fer la vostra coneixença. És de justícia venir a rendir-vos l'homenatge que mereixeu. Oh. Mm -hmm. I els vostres atractius tenen d'exercir llocs drets senyorials sobre tota classe de persones. Això ja és portar els vostres compliments fins als darrers límits de la l'adul·lació. Mm. Aquest dia d'avui el devem assenyalar el nostre almenac com un dia de beneurança. Preneu. Seient no us estranyeu de veure el viscomte amb aquest aspecte. Tot just acaba de sortir d'una llarga malaltia oh. que li ha fet tornar el rostre pàl·lid, com el veiemu. Oh. És el fruit de les velles a la cort i de les fadigues de la guerra. Teniu de saber dretes que esteu veient en la persona del viscomte un dels homes més valents del segle. Oh. És un brau de marquès. Eh? Eh, vos no teniu res que envejar-me, marquès, i ja sabem el que sabeu fer també. Sí, és veritat que ens hem vist tots dos en l'ocasió. I però... en certs indrets on feia força calor. Sí, però no pas tanta calor com aquí. Ai, aquests ulls. Quedem-me. Varen fer la coneixença a l'exèrcit la primera vegada que ens vàrem veure ell manava un regiment de cavalleria a les galeres de Malta. És veritat, però vos ja teniu el grau abans que jo hagués entrat. I tinc present que jo no era més que primer oficial quan vos ja manàveu dos mil cavalls. La guerra és una vella cosa, però, en honor a la veritat, la cor recompensa avui ben malament la gent de Valè com s'ha. Per això és que vull penjar l'espàs a l'aparic. No, oh, jo tinc una debilitat terrible per legendar-me. A mi també m'agraden, però vull que el talent endobleixi el valor. Te'n recordes, Viscomte, d'aquella mitja lluna que varen prendre els enemics, el setge de ras? Què vols dir, la teva mitja lluna? Era ben bé una lluna tota sencera. Oh. Penso que tens raó, però que me'n recordo com m'hi amunt. Llavors, vaig ser ferit a la cama d'un gas de granada i encara en resten les senyals. Sí. Pelpeu, pelpeu una mica, si us plau. Sí. Podreu deduir quina ferideta hauria ser. Ho veiem, a veiem. A veure, sí. per aquí? Sí, una mica més amunt. Ai, ai, és veritat. La cicatriu és gran. Sí. Doneu-me oh. la mà. I toqueu aquí. Aquí? Aquí. Just darrere el cap. Aquí. I sou...? Sí. Toco alguna cosa. Sí. És un tret de mosquet que vaig rebre a la darrera campanya on vaig ser. Oh, oh, oh, si em descobreixo el pit, aquí teniu aquesta altra ferida. Una bala que em va travessar de part a part a l'atac de Gravelín. I jo, aquí no, al darrere, us vaig ensenyar una llaga terrible. No, no, no, no, no és menester. Ja, ja, ja ho creiem, ja ho creiem sense veure-ho. Són no, senyals honroses no. que fan veure el que un home és. No en dubtem gens. Tu el que vós sou. Ves sí. Tens aquí la teva carrossa. Per què ho dius? Perquè portaríem a passeig aquestes senyoretes mm. per les afores i els faríem un petit obceig. No, no podríem sortir avui. Fem doncs venir violins per ballar molt ben pensat. Ah, sí, en això sí que hi consentim. Però així caldrà més gent a la nostra tertúlia. <ríe> Hola, Picard, Burguinyó. Cascalet! Provençal! Violeta! sí. No ve ningú. El diable se'ls emporti a tots els criats. No crec pas que hi hagi al món cap gentil home tan mal servit com jo. Que Quants baratos em deixen sempre sols. Mm, permeteu. Eh? Mariona! Senyoreta? Mariona, dieu el servei del senyor marquès que vagin a cercar violins i feu venir aquests senyors i senyores del veïnat per poblar la soletat del nostre ball. Sí, senyoreta. Viscomte, mm. què mentius d'aquests ulls? I a tu, marquès, què te'n sembla? Jo dic que la nostra llibertat es veurà amb treballs ah. per sortir d'aquí sana i salva. Ah. Jo, almenys, experimento estranyes compulsions i el meu cor s'aguanta per un fil. Ai, ai, que natural és tot el que diu. Sap girar els pensaments i les paraules de la manera més agradable del món. És veritat que fa un gran dispèndit d'esperit. Per fer-vos veure's que en mi no hi ha trampa, vull fer un impromptu ara mateix. Deixeu-me meditant. Ai, jo em conjuro amb tota la devoció del meu cor que se'n faci sentir alguna cosa feta expressament per nosaltres. Jo, jo desiguria poder fer altre tant, però però em sento una mica incomodat de la vena poètica, de resultes de les moltes sangries que li han fet aquests dies passats. Quedi monis, em passa. Absorber el primer vers i no puc encertar els altres. És una mica massa precipitat tanmateix. Ja us faré un improntu amb tota calma que estic segur trobareu més armós que cap altre. Ai, oh, té més esperit que un dimoni. I un estil galant i ben girbat. Viscomte, sí. digues, fa molt temps que no has vist la comtesa? Ah, fa més de quatre setmanes que no li ha tornat la visita. Ja saps que el duc m'ha vingut a veure aquests mateix ah, sí, i m'ha volgut portar papa. al camp a córrer servos amb ell. Bé, no és més que un ball improvisat, però un dia d'aquests us en donarem un amb totes les sola vomitada. Mira'l, mira'l, mira cosina. Mira, té una figura elegantíssima. Sí. Sembla que ha ballar la perfecció. La meva independència va ballar la Sarabanda tan bé com els meus peus. Oh, sí. Digueu-me, em voleu acompanyar, senyoreta? Jo? Oh, oh sí, mascarilla. Bé. A compàs! Músics! A compàs! Ai, quins ignorants! No hi ha forma de ballar amb ells! Així el diable se us emporti! No podeu tocar més ritme! Més de pressa! Més de pressa! Músics d'embalats! Hola, hola, hola! Uf, no que sigui teu el compàs! Acabo sortir de la malaltia! Sí. Ai, sí! Què fem eh? Oh. Ja parlem d'hores ja, ja, ja, ja, ja, ja. que estem buscant. Ai, ai. Ui! Aneu, ja apaneu! Ja, ai, ai, ai, ai, ai. Eh, No, no m'havíeu dit que haguessin de ser altres les bastunes! I tu! Aquí té! Ai, ai, dono. ai, ai! per voler fer sempre l'home d'importància. <t 'en> eh, si aprendeu a conèixer-vos millor! Miserables! Oh, oh, oh. Ai, però què vol dir, tot això? És, és, és una aposta! <t 'en> sí. Deixar-vos apallissar d'aquesta manera? No, meu, no he volgut fer cas res, perquè la sang embull de seguida i hauria fet algun disbaràs. Suportar un afront com aquest, en la nostra presència... No patiu, no ha estat res. Ja ens coneixem ja fa molt temps, i entre amics, no és del cas ressentir-se per tan poca cosa. Com hi ha, mon? No us en riureu pas de nosaltres, morris. Entreu vosaltres. Ai, quin atreviment! Quin atreviment de manifest la casa nostra! Home, senyoretes, tenim de sufrir que els nostres criats siguin més ben rebuts que nosaltres, que vinguin a fer l'amor a costa nostra i us donin el ball. Vostres criats? Sí, sí, els nostres criats i no està bé ni és decent indisciplinar nos els com esteu fent. Oh, quina insolència! Però no els vull concedir l'avantatge de servir-se dels nostres vestits per enlluernar-vos. I si els voleu festejar, serà com ja amunt per segona cara. De pressa, despulleu-vos aquí mateix. Despullar-vos? Sí, sí. sí. Adeu als nostres vestits de gala. Ja acabat el mercat casat i el viscomat. Ah, malcarats! tota la roba. A tenir l'audàcia de voler ser els nostres rivats. Ja podeu anar a una altra banda a demanar lo que us pugui fer agradables als ulls de les vostres xicotes. Ja us dic! És una mica massa això de suplantar-nos i suplantar-nos amb els nostres propis vestits. Encara en tinc que treure més coses. Fortuna que n'ets d'inconstant. Tot fora! Fins a l'últim putó! Ara, senyoretes, en l'estat en què els veieu, podeu continuar els vostres amors amb ells tant com us plagi. Us deixem en tota llibertat per fer d'ells el que vulgueu. I us assegurem, el senyor i jo, que no en farem gelosos per res del món. Adéu-siau! Passin-t'ho oh, oh, bé! Eh. Ai, quina vergó! Jo veu tota ràbia! Què passa, aquí? Qui ens pagarà a nosaltres, els violinistes? Demaneu-ho al senyor viscomte. Quins té de pagar? Demaneu-ho al senyor Marquès! Quin bècil! Quin bècil! Esteu fent representar un paper ben induït, pel que veig. Acabo d'informar-me de coses ben edificats, per cert per boca d'aquests senyors que ara han sortit. Pare, ai, pare meu, és una jugada crudel la que ens han fet. Ai. Sí, sí, una jugada crudel, però que és un efecte de la vostra pedanteria, estúpida. Ells s'han ressentit de l'acolliment que us vareu fer, i no obstant, desgraciat de mi és menester que jo suporti la front. Uh, juro que ens menjarem. Així és des d'esclatar de ràbia. I vosaltres? Vosaltres, despullats poques vergonyes. Us heu encara deixar nos veure després de la vostra insolència? Tractar així a tot un marquès. Marqués. Veus aquí el que és el món. La més petita desgràcia ens fa avorrir d'aquells que ens estimaven. Oh. Anem, company. Anem. Anem. a buscar fortuna a una altra banda. Veig que aquí no es fa cas sinó de la vana pariència i que no es considera per res. Sí, ja us contentaré, sí. I és amb aquesta moneda que us va apagar. Ah, gent, xer, el xarop de bastó, pare. I vosaltres, ximples, tu fina i tu neboda, no sé que m'atura per, per no fer amb vosaltres el que he fet amb ells. Ara, anem a servir de blanc a la mosqueta i a la xafarderia de tothom i això gràcies a les vostres extravagàncies. aneu en d'aquí, beneites! Aneu i amagueu-vos per sempre de la meva vista! I vosaltres, que sou causa de la seva folia, tontes frivolitats, fatals entreteniments dels esperits ociosos, no veu-les, versos, sonets i sonetes, que el diable se us emporti. Acabeu d'escoltar Les precioses ridícules, original de Jean-Baptiste Pogalem, Molière. Traducció de Manuel de Montoliu. Adaptació radiofònica de Mà de Parelló. Repartiment per ordre d'intervenció. Camp Florit, Vicenç Manuel Domènec, Vall d'Or, Fidel Germán, Morgibús, Ferran Parés, Madalena, Maria Matilda Almendros, Gatós, Maria Dolors Busquets, Mariona, Teresa Pons, el Marquès de Maresquill, Ricard Palmarola, el Vescomte de Jodelet, Antoni Marcos i les veus de Josep Solans i Xavier Valls. Realització tècnica, Frederico Derlein i Plàcid Navarro. Montatge musical Miquel Hernani Direcció i realització Ricard Palmarola